De copil ai fost binecuvântat, auzi cu orechile tale, Predicile Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, în Ierusalim, Sfinte Mucenice, pangratie, iar acum viețuiești în Rai Cu Cel care Te-a chemat să-i slujești până la moarte. Și îndrăzneală, la tronul Sfintei trăim, Te rugăm și noi să ne ajuți și cu mulțumir te slăvim. Bucură-te, Sfințite Mucenice, Pangratie, Aducător de biruință și grabnic ajută. Îngerii din ceruri s-au bucurat, văzând credința ta nestrămutată, Sfinte Mucenice, pangratie! Fiind una cu Domnul Hristos în inimă și în cuget, Te chemăm să mișlocești și pentru noi la Dumnezeu să aibă milă de sufletele noastre și te Bucură-te, propovăduind Sfânta Trăime, Bucură-te, vestind cu tărie Cuvântul lui Dumnezeu, Bucură-te, arând cu înțelepciune inimile aride, Bucură-te, arătându-le cu adevărat, roditoare prin credință, Bucură-te, alungând Duhurile rele, Bucură-te, vas curat, plin de puterea Duhului Sfânt! Bucură-te, luminând, ca un sfeșnic în tunericul închinării la idoli, Bucură-te, dărâmând, ca piștile idolești și construind biserici, Bucură-te, întunecând în tuturor demonilor! Bucură-te, vărsându-ți sângele pentru Domnul Hristos! Bucură-te, sfinte mucenice, pangratie, aducător de biruință și grabnic ajută! Trăind în vremea când Domnul Hristos propovăduia pe pământ, părinții tăi s-au dus și ei din Antiochia la Ierusalim să-l audă vorbind, Sfinte Pangratie și te-au luat cu ei, acolo s-au botezat. Și apoi s-au întors, viețuind în pace, până la săvârșirea lor. Iar tu, Sfinte, ai rămas apoi în casa părintească, slăvindu-L pe Dumnezeu. Aleluia. După înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer, Apostolul Petru, care propovăduia cuvântului Dumnezeu, În cetăți a venit și în părțile pontului, Iar toți Sfinte Mucenice Pangratie, L-ai primit cu dragoste ca pe un Apostol al Mântuitorului Hristos Și l-ai odihnit cu toți ai Lui. Apoi Sfântul Apostol Petru i-a botezat pe toți ai casei tale, iar noi te chemăm. Bucură-te că ți-ai împărțit toată averea săracilor și robilor, Bucură-te că ai învățat dreapta credință de la Marele Apostol. Bucură-te că acesta te-a trimis să duci Cuvântul Lui Dumnezeu în apost. Bucură-te că ai fost martor la multe minuni făcute de Sfântul Petru în Antiochia. Bucură-te că ai fost încredințat prin aceasta de puterea Lui Dumnezeu. Bucură-te că te-ai hotărât să urmezi până la moarte Domnului Hristos. Bucură-te că ai lăsat în urmă toate cele pământești. Bucură-te că ai plecat pe mare spre Sicilia. Bucură-te făcând această călătorie ca semnal de despărțirii tale de lumea vremelnică. Bucură-te că inima ta a doar pentru Dumnezeu. Bucură-te, Sfințite Mucenice Pangratie, aducători de biruință și grabnic ajută. Ajungând în părțile Siciliei, în cetatea ta ormina, Ai găsit o capiște idolească ce fusese construită Pe mormântul unui copil, Sfinte Mucenice Pangratie. Iar păgânii se închinau unui zeu, Falcon, Aducându-i jertfe de oameni și de animale, Dar tu ai făcut rugăciune sfinte. Iar Dumnezeu a ascultat cererea ta, că s-a făcut zgomot mare și s-au arătat mulțime de diavoli în formă de corbi și vulturi, care au răpit capiștea și idolul și i-au aruncat în mare, iar tu ai mulțumit lui Dumnezeu. Alilu. Auzind despre aceasta Bonifatie, gemonul cetății, a dorit să afle mai multe despre tine, Sfinte Mucenice Pangratie, vrând să cunoască un asemenea om cinstit și având inima doritoare de a auzi mai multe despre Domnul Hristos. Când gemonul a venit la tine, Sfinte Pangratie, te-a găsit îmbrăcat cu Sfintele Veșminte, șezând pe scaun ce având înaintea ta Icoana Domnului Hristos, și Sfânta Cruce a căzut la picioarele tale și ți s-a închinat, iar noi te lăuzim. Bucură-te că acesta a văzut slava dumnezeiască de care era încojorat. Bucură-te că Bonifat a strigat, mare este Dumnezeul creștinilor, cred în tine, Iisuse Hristoase, Dumnezeul cel adevărat. Bucură-te că i-ai poruncit să se apropie de tine, Bucură-te că El nu a putut din cauza focului din prejurul Tău. Bucură-te că ai cunoscut că acesta vedea slava Duhului Sfânt. Bucură-te că te ai dezbrăcat de veșmintele preoțești, care erau pricina văpăi. Bucură-te că Bonifatie ți-a construit biserică în 30 de zile. Bucură-te, că acolo ai săvârșit Sfintele Liturghii. Bucură-te, împărtășindu-i pe cei botezați cu Sfintele Taine. Bucură-te, făcând apoi masă îmbelșugată cu toți. Bucură-te, sfițite mucenice, pangratie, aducător de biruință și grabnic. Ajutător. Dar în cetate era mare, Sfinte Mucenice, pangratie, Că închinătorii la idoli îi cereau inghemonului, Socoteala pentru capiștea lor cea a distrusă. Acesta le-a spus să cerceteze, de nu cumva a venit un Dumnezeu mai puternic în cetate, Iar ei au întrebat pe demonul Lison, care le-a zis că Dumnezeu care a făcut cerul și pământul este acum încetate. C a trimis sabie de foc și sabie ca de fulgere asupra lor. Și ei, demonii, nu mai au nicio putere. Ne închinăm purtării de grija Domnului Hristos și îi strigăm aleluia. Nefericiții închidător la idoli au făcut vrăjile lor, trăgând la sorții numele hegemonului, ca prin jertfă de sânge să îmbuneze idolii, Sfinte Pangratie, Bonifati alergas periat la tine, iar tu, Sfinte, i-ai zis, fiule Dute, și să nu te tem de nimic, Că mâine voi veni la jertfă împreună cu tine și atunci toți veți vedea puterea Lui Hristos. Ne bucurăm și te lăm. Bucură-te că ai făcut rugăciune în biserică, la ceasul al 9-lea din noapte. Bucură-te că Dumnezeu a prăbușit iară toți idolii din capiște. Bucură-te că păgânii te-au văzut în ușa bisericii îmbrăcat în veșminte. Bucură-te că ai gonit în tunericul nopții cu semnul Sfintei Cruci și li s-a deschis ochii păgânilor. Bucură-te că ei te-au văzut ca un înger adevărat a Lui Dumnezeu. Bucură-te că diavolul nu i-a lăsat să creadă în Hristos. Bucură-te că le-ai zis că le-arăți puterea Lui Dumnezeu. Când vor încerca să-L jerfească pe Bonifatie, Bucură-te că ai venit la locul jertfei, Arătând ca o băpaie de foc. Bucură-te că ai deslegat legăturile lui Bonifatie, Cu semnul Sfintei Cruci. Bucură-te că ai omorât și șarpele demonului, Cel care bea sângele jertfelor. Bucurate, sfințite, mucenice, pangratie, aducători de biruință și, grabnic, ajută. Văzând niște minuni prea slăvite ca acestea, oamenii au strigat, este Dumnezeul lui Pangratie? Au distrus toate capiștele și au sfârmat idolii. Apoi au primit sfântul botez de la tine, Sfinte Pangratie. Căci în ziua aceea s-au botezat peste 100.000 de oameni, care toți se închinau lui Dumnezeu. Aleluia! S-a făcut în mare bucurie în cetate în ziua aceea, botezându-se și cei din cetățile din prejur Iar tu, Sfintele, ai citit Evanghelia. Și le-ai dat povețe de viață cinstită, Noi te chemăm și te slăvim. Bucură-te că toți au de facerile tale de bine, Bucură-te că te măduia în șchiop, Orbi slăbănoci, hidropici, Îndrăciți și alți neputincioși. Bucură-te că a venit la tine și o femeie, preoteasa idolilor. Bucură-te că aceasta cu vicleșunț a cerut să o vindeci de lepră, spunând că va crede în Hristos. Bucură-te vindecându-o cu semnul Sfintei Cruci. Bucură-te, dar ea l-a culit apoi pe Dumnezeu. Bucură-te că atunci Dumnezeu i-a dat boala îndoi. Bucură-te că ea, nu se a cerul de milă. Bucură-te că ai tămăduit-o, că ea crede cu tot sufletul în Dumnezeu. Bucură-te sfătuind-o să renunțe la averi pământești, botezând-o și făcând-o diaconiță. Bucură-te, Sfințite Mucenice, pangratie, aducător de biruință și grabnic ajutători. Ai botezat mulțime de oameni, slujind apoi Sfânta liturghie. Ca să-i împărtășești, Sfinte Mucenice, Pangratie. Când ai ridicat în sus Sfintele Taine, Biserica s-a deschis deasupra și a venit un foc ceresc care te-a înconjurat. Iar cei ce vedeau aceasta s-au înfricoșat și nimeni nu îndrăznea să se apropie, să se împărtășească. Pentru că vedea în fața ta ca o făclie de foc și deasupra ta ca un nor, Dar tu, Sfinte, i-ai chemat spunând, Fimei mei, apropiați-vă și nu vă temeți, căci focul acesta nu arde, Ci luminează pe cei ce se împărtășesc, iar ei au strigat lui Dumnezeu. 2. Erau în cetate dofecioare suror botezate, iar pe cea mare ai făcut o diaconiță sfinte pangratie. Dar un păgând dorin să o ia de soție pe sora cea mică, o a cu tot felul de daruri, însă ele erau întărite de tine, Sfinte, care le-a încurajat să-și apere fecioria pentru Domnul Hristos până la moarte, iar noi ne. Bucură-te că păgânii au făcut vrăj să strice fecioria fetei. Bucură-te că Dumnezeu nu a lăsat diavolul să-și facă voia. Bucură-te că le-au închis apoi pe ambele surori în temniță. Bucură-te că amândouă au fost date la chinuri Bucură-te că le-au tăiat capul necredincioșii. Bucură-te că pentru rugăciunile tale sfinte, Ele au primit cununa muceniciei. Bucură-te că ai luat sfintele lor moaște și l ai îngropat cu cinste. Bucură-te zidind o biserică închinată sfintelor fecioare. Bucură-te că nu ai lăsat poporul creștin să facă moarte de om pentru păcatul uciderii fecioarelor. Bucură-te, făcătorule de pace, crezând în puterea de grija lui Dumnezeu. Bucură-te, sfințite mucenice pangratie, aducător de biruință și grabnic ajută. Creștinii au vrut să închidă în temnițe pe păgâni până va veni, să-i judece Bonifatie, Ighemonul credincios, care era plecat la război cu neamurile potrivnice. Iar ei au fugit îngroziți cu familiile lor și cu toată averea, urcându-se în corăbii să ajungă la Siracuza. Dar tu, Sfinte Pangratie, le-ai trimis vorbă, să se întoarcă fără griji, pentru că nu le fac rău creștinii. Dar s-a întors un singur vrăjitor, care s-a și botezat, iar ceilalți nu au vrut să-i cânte lui Dumnezeu. Alilu. Ceilalți vrăjitori au pornit pe mare cu femeile și cu copiilor, iar toți Sfinte Pangratie, te-ai lui Dumnezeu de pe un loc înalt. Doamne Iisuse, Hristoase atotputernice, de este cu voia Ta să se facă furtună și să se afunde în mare pângăriția aceea, lucru care s-a și întâmplat, iar noi... Bucură-te că, deși i-ai chemat cu milă înapoi, păgânii nu au crezut în bunătatea creștinilor. Bucură-te că rugăciunea ta a ridicat valurile și a tulburat marea. Bucură-te, învingând vrăjitorii uneltele diavolului! Bucură-te, că ai spăvit cetatea de ispite și de ispititorii! Bucură-te, că ai prorocit, că după două zile va veni Bonifatie, învingător în război! Bucură-te, că acesta a împărțit bogăția adusă din război la toată cetatea! Bucură-te că robi prizonieri au crezut în Hristos și s-au botezat. Bucură-te că l-au adus pe lid, ucigătorul de fecioare la judecată. Bucură-te că acesta nu a vrut să se lepede de închinarea la idoli, spunând că e rânduiala lui Părintească. Bucură-te că atunci Bonifatie l-a dat la moarte prin tăierea cu sabia. Bucură-te, Sfințite Mucenice Pangratie, aducător de biruință și grapnic ajută. Ai hirotonit în toată țara episcopii, preoți și diaconi, alegând pe cei mai înțelepți și mai cucernici. Sfinte mucenice, pangratie, și l-ai spus să se îngrijească de sufletele oamenilor. Să zidească biserici și să facă întrânsele toate cele trebuincioase. Ai poruncit ucenicului tău Evagriev și diaconului lui Epafrodit, Să scrie tainele bisericii, praznicele cele mari, citirile, poruncile, Și câte alte se cuvine să le știe credincioșii. Și venind înainte stătătorii poporului, au luat fiecare din mâna Ta. Sfinte, câte un preot și un iacon, precum și învățăturile creștine și tipicul slujbelor, și astfel s-au dus fiecare în cetatea sa bucurându-se și cântând Domnului, Alilui. După doi ani ai plecat tu în sus să cercetezi toate parchile. Pentru a le Sfinții bisericile, Sfinte Pangratie. Lung cu tine adunare mare, printre care Bonifație, pe Evangrie, cu diaconul său, Epafrodit și pe mulți alți dregători de vasă. Primește-te rugăm aceste laude de. Bucură-te, dând pământ fiecare parhii, ca să aibă hrana cea de toate zilele. Bucură-te, că Bonifatie și ceilalți bogați și-au împărțit averea între ei Bucură-te, că a treia parte au dat-o preoților și diaconilor. Bucură-te că au făcut aceasta ca ei să poată lucra pentru popor fără grija zilei de mâine. Bucură-te că le-au făcut vase de aur și de argint pentru Sfintele slujbe. Bucură-te că le-au cusut la toți veșminte de mântase pentru slujire. Bucură-te că toate au rămas scrise pe hârtie de tine, Sfinte Pangratie. Bucură-te, Cel ce dai zestre parohiilor și preoților cinstitor de Dumnezeu! Bucură-te, aducând bunăstarea materială și celor ce trăiesc în lume! Bucură-te, dăruitor plin de dragoste, în numele Domnului Isus Hristos! Bucură-te, Sfințite Mucenice Pangratie, aducător de biruință și grabnic, ajută Apoi ai fost înștiințată de Dumnezeu, că împăratul acvilin urma să facă război ta orminei, cetatea unde erai tu, episcop? Sfinte Mucenice Pangratie, acesta a adunat 600.000 de mii de oameni și noaptea a înconjurat cetatea de pe mare, iar Bonifatia avea doar patruzeci de mii de soldați, pe care i-a pus pe ziduri după la de război și se rugau toți lui Dumnezeu într-un glas. Alilu. Hristos a îngăduit însă, ca prima bătălie, să fie pierdută de Bonifatie, ca să nu se mândrească soldații, ca au învins din puterea lor. Iar cetățenii orașului te ocărau pe tine, Sfinte Pangratie și pe Ighemon, ca au pierdut din cauza voastră. Că nu s-au mai închinat zeilor păgâni. Te rugăm, primește aceste cuvinte de slavă. Bucură-te că le-ai spus că Domnul Hristos va lupta pentru ei... Bucură-te că ai pus pe tine Sfintele Veșminte, Ai luat Sfânta Croce, Icoana Domnului Hristos și a Sfântului Apostol Petru. Bucură-te că te-ai urcat pe cel mai înalt zid al cetății Și ai făcut semnul crucii în cele patru zări. Bucură-te că te-ai rugat adâncului Dumnezeu Bucură-te că mințile păgânilor dușmani s-au întunecat, Bucură-te că se ucidau între ei și se aruncau singuri în prăpastie, Bucură-te, te-ai rugat să se oprească și să cunoască ce fac. Bucură-te că ei strigau că vă trei sori care îi orbesc, adică Sfânta Cruce și cele două icoane. Bucură-te că unii dușmani au fugit rușinați, iar alții au crezut în Hristos, s-au botezat și au luat preoția și diaconia. Bucură-te că s-au întors la ei acasă, propovăduind Evanghelia și botezând mulțime de oameni. Bucură-te, sfințite, mucenice, pangratie, aducător de biruință și grabnic ajutători. Plecând, Bonifatie, din nou la război cu L-a lăsat în locul Lui pe un aprig dușman al Tău, Sfinte Mucenice Pangratie, care nu știa cum să te piardă mai repede, căci El nu voia să se închidă Lui Dumnezeu. Alinu. Acesta s-a sfătuit cu încă doi și la ceasul al nouălea din noapte. Când îți făceai rugăciunile, te-au chemat chipurile să le binecuvintezi mâncarea, iar tu, Sfinte, te-ai dus știind de la Dumnezeu că ți se pregătea sfârșitul, iar noi te Bucură-te că Dumnezeu te chemase să te îndulcești de bunătățile promise. Bucură-te că ai stat la masă cu păgânii, dar nu ai mâncat nimic. Bucură-te că aceștia au făcut dansuri necuvenite și au adus un idol. Bucură-te că se închinau idolului în fața ta. Bucură-te că Tu, cu semnul Sfintei Cruci, L-ai prăbușit, Zeul, la pământ. Bucură-te că aceștia, plini de furie, Te-au bătut cu lemne, pietre și Te-au tăiat cu sabia. Bucură-te că sufletul Tău a plecat la Domnul. Bucură-te că ți-au aruncat trupul într-o despicătură de piatră, departe de palat. Bucură-te că au vrut să omoare și un copil de creștin, care i-a mustrat pentru fără de legea lor. Bucură-te că acesta a fost salvat de Îngerul Domnului, Când s-a aruncat în prăpastie. Bucură-te, Sfinte Mucenice, pangratie, Aducător de biruință și grabnii ajută. Venind Bonifatie de la război și ne găsindu te a dat poruncă să fii căutat Sfinte Pangratie. Ai vădit locul Sfintelor tale moaște prin strălucirea unei lumini ca un fulger. și toți creștinii împreună cu Cuvioasa Paula au alergat la locul unde erai, plângând și rugându-se cu mare durere lui Dumnezeu. Aleluia. Sfintele tale moaște au fost puse într-o ranclă de aur, Sfinte, pangratie! Căci Bonifatie se temea ca să nu ia poporul părți din ele, Și apoi a căutat pe cel vinovat de moartea ta. Copilul a dat mărturie despre cele întâmplate, Iar noi te lăudăm. a Bucură-te că cei trei păgâni au luat pedeapsă după măsura faptelor. Bucură-te că apoi t-ai arătat în vedenie ucenicului tău Evagrie. Bucură-te că ai venit împreună cu 12 bărbați sfinți înveșmântați în lumină. Bucură-te că i-ai certat că țin trupul tău neîngropat. Bucură-te că deschizând apoi racla de aur, Trupul tău era neatins de sânge sau răni. Bucură-te că răspândea bună mireasmă, Bucură-te că au făcut slujba de mormântare după cum se cuvine. Bucură-te că din racla de aur au făcut vase pentru biserică. Bucură-te că Vangrie și Bonifatie s-au dus apoi la Roma așa cum le-ai poruncit. Bucură-te că Sfântul Apostol Petru l-a numit Episcopal Tavromeniei pe Vangrie în locul tău. Bucură-te, Sfințite Mucenice, Pangratie, aducător de biruință și grabnic. Ajutături. Întorcându-se cei doi acasă, l a botezat pe Bonifatie, care și-a împărțit toată averea săracilor, și amândoi au construit o biserică în cinstea ta. Sfinte mucenice, pangratie, au poleit biserica cu aur, zugrăvin minuni din Vechiul și Noul Testament, precum și Icoala Ta, Sfinte, ne bucurăm și ne închinăm Lui Dumnezeu. Alilu. Și nenumărate minuni și semne s-au făcut la mormântul tău. Sfinte binecuvântat, pangratie, iar noi te lăudăm. Bucură-te, Cel ce alungi legiurile diavolești! Bucură-te, Cel ce cureți ca peștile idolești și în răul în mare! Bucură-te, Vindecătorul bolilor de gât, de cap și de piele! Bucură-te, dezvăluind mărturile mincinoase! Bucură-te, arătând dreptatea și adevărul! Bucură-te, tămăduitor de trupuri și de suflete, Bucură-te, aducând bunăstarea celor care ți se roagă cu credință, Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia Ducului Sfânt, Ispitele de bani și piedicele de sporire ducovnicească, Bucură-te, foc strălucitor ce luminezi în tunericul uneltirilor diavolești, Bucură-te, învingătorul vrăjitorilor și distrugătorul vrăjilor! bucurete, te Sfințite Mucenice, Pangratie, aducător de biruință și grabnic ajutător! O, o, o, o, o, o, o, Sfinte, Sfințite, Mucenice, pangratie, caută cu milă spre noi care ți-am adus această jertfă de rugăciune, mijlocește la Dumnezeu să ne ridice din neputințele noastre, să ne întărească credința și să ne deschidă ochii sufletului pentru a înțelege tainele duhovnicești, să-i putem striga veșnic, Alilu.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 Să-i putem striga veșnic, Alinuia! Îngerii din ceruri s-au bucurat, văzând credința ta nestrămutată, Sfinte ce pangratie!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 Sfinte Mucenice Pangratie, citind viața ta ne închinăm și te slăvim ca pe un adevărat ostaș al Domnului Iisus Hristos, care ai învins în războiul cel nevăzut, având credința nesremutată în Dumnezeu și lucrând ogorul Lui cel Sfânt. Te chemăm ca pe bunul nostru prieten și ocrotitor să ne cercetezi viața și inima, și să ne ajuți după nevoia fiecăruia. Te rugăm să ne sprijin și pe noi în războiul nevăzut, să ne fii scut de apărare, să mijlocești cu rugăciunii la Domnul Hristos, să vină El să învingă pentru noi. Știm că biruința unui asemenea război nu poate fi decât a Lui Dumnezeu. De aceea te chemăm să ne aduci mila și bunăvoința Lui, de a ne scoate învingători prin El și numai prin El. Te rugăm să cercetezi casele noastre, să distrugi orice sălășluire a răului din ele, să le cureți de întinăciune și de funinginea demonilor care nu ne lasă să ducem o viață de rugăciune închinată lui Dumnezeu. Ai milă de cei acuzați pe nedrept în procese și în toate situațiile vieții, Dezvăluie adevărul, arată dreptatea și distruge mărturiile mincinoase, alungă uneltirile celor vicleni care caută să ne păgubească. Nu lăsa mintea noastră să alunece spre vicleșugurile lor, ci dă -ne claritate, discernământ, puterea de a distinge adevărul de minciună și dreapta socoteală în tot ce facem și hotărâm. Te mai rugăm să te îngrijești de nevoile trupului nostru, să avem cele necesare traiului. Dă zestre parohiilor cu tot ce le trebuie pentru buna slujire a lui Dumnezeu. Înfrumusețează bisericile să fie nestemate, strălucitoare ale Bisericii din ceruri și ai grijă de episcopii, preoții și bine binecredincioși, rânduindu-le ascultare și bună sforire. În propovăduirea Evanghiei Domnului Hristos. Îngrădește toată răutatea care vine de la oameni, invidia, minciuna și trădarea, să fim acoperiți cu harul tău cel bine plăcut și să trăim în pace și în credință. Te strigăm și în durerea sufletului care este bolnav de păcate, și întărâri ale patimilor Sfinte Pangratie. Și te rugăm să arzi cu focul tău nestins necurăția din noi, iar la sfârșitul vieții să ne fii pavăză și apărător în urcușul către Dumnezeu, unde mișlocește să ne judece Domnul Hristos cu milă, ca să ne bucurăm veșnic cu tine în împărăția Lui. Amin.